Irola txaldeon guztioi, hau emarrok irratza da, Irola irrotian zaudete eundasaspi.bos bilbo aldean eta bestela interneten sindominio.net barra Irola. E, beste aste batez, hemen gauz, emakume musikariak gerakustera, eta bueno, alde batetik helukiko dugu eskina femeninakoak, eta estetik etorri zaizkigu zara utzeti di farfaia taldekoak, e, pos, beraien disko berria, beraien musika eta piskagate musikari buruzitziteko, emakume buruzitziteko. Eta, bueno, asiko gara eskina femeninakoak, eta jarko dugu bida de animales, ez da? Edo igual ez dugu jartzen. <risa> bai, bai. nada, esto es Esquina Femenina, esto sane puede ser. Espera, que subo los micrófonos. Hoy empezamos estupendamente. Hombre, claro, beti besana, beso, ¿no? <risa> eta gusto. Bai, bai, aún neunas. Dinamarca neingen un grabatio bat, horrelaen una toma bat batia bat, en tipo batzuk esagutu, eta hor jarri eta grabatu zidaten, eta toma batian bat hagen unza Eta, eta gusto. Ta bueno, aurreko irratzaioan gelditu sitaigun aurkeztu genuen eskina femenina, baina ez esgenun aurkeztu an balabasuia zagutzen genun, e, bala genun pasadan urtetik e, irratzaioan egon salako pues amén egiten, baina ane, zein zara an nondisato, a ver, piskat gure entzule maitei jakiteko, abe. ba bueno, ba, bilbotarranaz, Durango nesia eta eta bueno, eta Bilbo Baibiliaz ba, musika kalian haiikien beti eta gorrola amaiturun hip-hopian. Has bueno, gutienez hori bai eskina femenina sortu dugu, eta hemen egungo gara bi astero, ba, emakumezkoen musika hip-hoppianez pues bai hondetan zabaltzenen. Hori bon, da, baita ere, zabiltza lapika, la gizonan san, lapiko click. La, la pico clica. La clica an, bitz bo, bitz, ez dakit non esaten duan, bestera ba Bitsbox baten, ez da? Esta... Beatbox. Beatbox. <laughs> bueno, rapari buruz virus asko ikasiko ditugu, ze hor piska galduta gaus, nikuzte orokorrean Euskal Herrian rapa ez da ure, fuerda, baina bueno. <laughs> poliki poliki. Beatbox, eta no zure, zer da Beatbox? A bera saldugu zu piskat. Bueno, azaldu baino galtza eta gima... Horida... Ai! <risa> <risa> <risa> <onda>. <risa> bai, bueno, ni beatbox tale bate... Bueno, bi tipo ezagutun itun musika egin kalian... Eta beraueet beatboxa egin dade... Esa zaila da ditu gaina... Beatboxa egin dade... Eta... Eta, bueno, hor musika egin... Recurso Zero kalian aldegunarekin... Ba, esanien... Ba, Iriapolita izango sala... Ba, hautzes bakarrik inako musika ikia. Eta orduan, pues hasi gara hor saltseratzen, jolasten, konzertu para konzertu para batzuk emanditugu. Eta hor gauz jolasten hip hopa, bere eremu natural hortan, beatboxaren eremu hortan, eta ia kalipso edo beste pues, musika puesa, Boreik, horik garrenamargarreko, 10, amar, ah, musika egiten enplana utza pum pum pum pum pum pum pum pu, pum pum pum pum pum pum pum pum Bueno, bueno, ja, ikusi zaitu eta hasi animatu sarela bestean, daude utzetu aurreko astea, bueno, utzi genuna preseoser abestu ibase nigula genukan hor bat Bai, baina, bueno, baina, susanía besta agatika besta, ezeko nahi esuna, baina, karriogu en plan... Baina bur... gara egin du, aste honetan. Ez da, susenean, orduan. Nahi badezu, susenean, susenean, eh? Bai, eh. bai, osa, lotxarik, aves. Baina, bueno, nahi ginen un pizkat, eh, eskena femenina asigarien ez orain eurain, irola azurekin, o sea, emarroken eh, barne, hasegara profesionalizatzen edo eta ez dakit, saiatzen eri gara fitzak egiten emako, osea emakume guztiokin, Emakume gustioki. Orduan ba bueno, ba así gara <laughs> el carrisquetabatzu que eta fitsatzu egiten eta bueno, eh nayo igual, sorte galdera sorte batzuk bota eta jakin, pues ia, non grabatzen dugun, nor produzitzen nor produzitzen duen, y además que emakumezkoak horreretopa ditzaskegun. Eta, gutzainaka, gutzainaka, ba, bueno, nire partetikan, ba, erantzutia galdero aiek eta inauguratzia hor eskina femenako seksioa. Osa, hondo, ba, horreira orduan. Vale, ba, hasiko gara berarekin, semen daukagu, da, bueno, eee... Eee... Bueno, tenetan, si, basu, si que es like. pasamos a castellana, hacemos remisa ahí, como la semana pasada, aquí como <laughs> sintais Venga, más ba. cómodas, vale? Si <laughs> sí, mejor. Eh, la semana pasada... Hemos estado investigando por ahí y a raíz de, de hacer esquina femenina han llegado un montón de, de chicas y de gente que conoce y estamos ahí mirando a ver a ver lo que hay por ahí. Y bueno, y como decía Anne antes, pues hemos creado unas fichas para que todo el mundo que se siente identificado y todas las mujeres que quieran participar en ello puedan rellenarlas y para que se den a conocer... A través de Esquina Femenina Pues a, al resto del mundo Entonces Ane Va a rellenar su ficha hoy Así autobombo Y, y eso Y es un poco eso que, no, que nos cuente De dónde ha salido Y por qué rap Y no otra cosa Pues bueno, antes lo he comentado en euskera y prácticamente eh, lo repito Que para mí el acercamiento al rap fue eh, haciendo música en la calle O sea, es con recurso cero, pues como poder de repente crear, dejarte llevar por la adrenalina Y no parar de hacer música sin que nadie te lo impida Entonces así acabo en el rap porque me juntaba con gente en la calle que hacía música Claro, eso lo más divertido es cuando me voy fuera y me junto con músicos callejeros En plan, piña que pide pasta, me empiezan a mirar raro Pero bueno, hijo, ya si llevas es algo que se lleva dentro Y yo, y yo sé que antes de, de irse a Dinamarca ella tenía un grupo y quiero que nos cuentes un poco eso. Pues bueno, en Bilbo, después de conocer a toda esta gente haciendo música y así, pues fundamos un grupo que se llamaba La Dolce Rima. Nos juntamos en, en, un, en un par de sótanos, en el sótano 1 y en el sótano 2. Y en el sótano de al lado había también un grupo de toda la vida de Bilbo que si ahora se llama La Banda del Patio un colectivo de gente que hacía que iban haciendo música aquí en Bilbo muchísimo tiempo y generamos un estudio también el sótano 1 que sigue en marcha y entonces ahí hemos estado grabando produciendo y entonces de la Dolce Rima pues grabamos algunos temas pero somos de la era analógica entonces eso del Facebook la imagen y los vídeos no no va a ser que no artistas en la sombra oscuridad y las teches y bueno y entonces entonces ¿Qué es lo que tienes publicado? Pues bueno, tenemos tenemos un Soundcloud, tengo un Soundcloud que se llama Aneguria, o sea, es que se puede chequear. Y ahí hay toda clase de híbridos barrocos musicales, tanto para proyectos de creatividad en la ciudad y activismos, como de rap solo, de voces y, y, sí, y fricadas varias. Así ¿Y proyectos? Proyectos, pues bueno, desde la esquina femenina empezar a tocar y empezar a mover a moverse mucho con la picoclica, seguir sobre el hilo de las voces sin que nos contamine lo que opinan y lo que se dice en el rap y en otras disciplinas desde aneguria darle a todo todas las disciplinas, mezclarme con gente, seguir haciendo música con cualquiera con, por cualquier excusa y cualquier motivo y en cualquier sitio y nada, aquí falla Vamos a tener a Ney para rato, me parece a mí He venido a quedarme ¿Ah, sí? Bueno, pues La próxima semana intentaremos Presentar a, a otra mujer en el rap Pero bueno, nos hemos estado informando y tal De los conciertos que hay De las novedades en el mundo del rap femenino Y a ver Ani Creo que hay un fin, este fin de semana hay una fiesta de, de rap. <risa> bueno, pues sí, la verdad es que sí, un poquito empezamos por lo que tenemos cerca, ¿no? De lo que conocemos y lo que vemos y nos acercamos a Vitoria, a la Omega, ¿sabes? Hay un artista ahí que se mueve muchísimo, que tiene este fin de semana una fiestilla junto con DJ Loro, Red Hip Hop, Festa en Hordago, ¿sabes? En plan... Eh, en en el garito a lo del jardín de la Fa Falerina, Parcatuondos Atenes Badet, y, y tiene si podéis chequear su Facebook, sabes, de la Omega página oficial, podéis ver los conciertos que tiene durante todo este mes de noviembre, que tiene y, un montón sí, sí, así, dando dando guerrilla, y entonces empezamos eso, 8 de noviembre, Plaza Nueva de Gasteiz a las 8 una perform una performance poético musical, el 15 de noviembre Bar Kingston Station en Gasteiz a las 8, sesión reggae castellano más concierto el 21 de noviembre, Ignacio Aldec gastéis eh, a las 8 también recital de poesía y el 22 de noviembre gastesco gastechean eh, a partir de las 5 concierto festivales o y Sahara orduen ahorrerá con sertuve Godda en más conciertos pero se lo dejaremos para el siguiente sesión de la esquina femenina y también la que se quiera enterar el que se quiera enterar tiene vuestro facebook esquina femenina que ahí también iréis poniendo no bye bye Ahí es donde vamos a poner toda la información, así que todo el mundo que quiera enterarse de los conciertos de ahí que hay, de lo que va saliendo por ahí, que se metan en Esquina Femenina con K, y, y ahí iremos subiendo toda la información. Vale, un poco cerrando el norte, ¿sabes? sabemos que... En Guipúzcoa, o sea, es Furia Soprano, ya tiene sus discos fresquitos y calentitos y podéis encontrar los discos de, de Madrid, Zaragoza, caste Tudela y el que quiera que la, se contacte con ella en privado. Eso es. Y ya para terminar, bueno, esta semana ha salido un disco en Asturias que se llama Eli Swing y Origen con 10 Cortes, así que os dejamos hasta dentro de 15 días producciones es por Zamarro, Mafia Negra Records Así que, Sayo, cuando quieras Ponemos ponemos yeah. Ajá. Muertos de hambre En Siliana Arachín, Colombia Conexión Sí, sí, Zamarro Pro Tan Solo yeah. dos Ando con Chana, estamos preparadas para reventar tu casa Cuatro varios, dos que abasan Zamarro con el beat, tú verás lo que pasa Hay solo dos que hacen temblar a las masas Corías así Colombia, conectamos Las guerreras llegan pa' hacer lo bacano Llámanos animalas o oh, me quellamanos Reinas quieren tirarme y ni me despeina No son rivales para mujeres insuperables No son nadie, tocables somos como el aire Flucho, pa' que saludan aludan los capullos Quiere ser como yo, pero yo cago pa' lo suyo Pa' ser el mejor, solo me falta verga Cuatro varios te vienen a dar guerra Somos dos perras y sin mozales Vas a volver a usar pañales, no hay nivel en el papel Y quieren beef Me dio compás, ya tan rico. Saben cantar y ya quieren competir. Primero man, ah, a escribir comparto podio, yana. Tu mata, man, con furio de En tu episodio yo me los en el estribillo y yo soy, daqueles matais sin gatillo. No no. Puede, no. Solo dos. Solo dos. Basia kosonga bat duak zaburri dugu burogvard��. Busta, biasadora. B就可以la batikazu. B sungai batak etwaszak boss, b ocurri gu kindaan bat zuen. Buka wя, buzi guкak Becca. Buzi gu ikurtzabipak equit patri boza. Bidez dugu b Turatu b어도e b b guessik. Bustzab Deeperetona. Buka uaza. Bona batean batak suko ba bai. Buka horret lagoa. Buka Eta inquieta, no me salgo del compás La puesta, esta puesta, a favor de esta dama Yo no costumuro a dar más, más aún si piden menos, Esta fiera voraza, no llega, su no para Cuando tú llegues, yo ya voy a estar lejos Entiende que para esta boña, a mí me sobras Bueno, eta hemen sonatzen duna, ja, otxi di farfaila da, zarautzi datorren bikotea, miren ara guren, odei, Esteban, <laughs> bai, esta, kegun <laughs> hon, bueno, arratsaldeon, miren arratxalde hon, odei, guk, hau, ustu, bera, gaut, dano faiutzen du, gure burua faiogiten du, baina, bueno, aurrera jarraitzen dugu. Na, atxalde hon, otxi di farfaila, zemo duz? Itxo, mikrofonoak ireki barri zuet. Baina, <laughs> segundan. Uf, haustegunetan programa egitea, eskeraz dala, estelen, abestela, bueno Ba hori, otxi di farfai, ba piskat orkestu zuen burua Odei, igualzuk orkestu miren, tamiren orkestu, odei, dei, da? Bueno, ba, emendakagun miren orangure, <risa> <risa> da taldeko hotxa Eta, eta, bueno, ez da kello zer esan, taldei buruz Be, taldea sortuko nintik anbilo gabiltza ziratik an Beha eta, eta, bueno, beha orkestuko nire burua Ba, bera hodei da. E, musika munduan aspalditikibilitakoa eta, bueno, esa conuke ere pizkat zirikatu zuzuna igual se herriteko edo bultzatzeko, ni aurretik ezetinoiz inoiz, inoiz kantatu ducha nesbaldimada eta kalean nesbaldimada. Orduan, bueno, animatu ginean da daixe bikote duo bat o. Osatu Ta animatu Tanimatu gainera orain dela gitzi, baina da eso zein beste talde moduan, pues konzertuak egin, zue direktamente disko bat atera, Europan giraba, prestatu, bueno, tour bat. nola bueno, baina ez san dan a ber. No la asisan. Dana, <laughs> ver, no dan la <laughs> no, da, eh. Es una de guk eh, Atea genitu una bez, oportunidada nei genon June, eske no ikan oportunidada joteko eta era, ni, nola lendikan juntaneon gira giretan, beraki ba, genun abesti batzuekin eta gu juteare, bai, zizantzan aitzaki bat oporreta juteko. Eta zginan bestean abesela, baxotzen kontzertu batzu laukatu nahurrian, bakarrikan, pues laukatu eiek izan orde ez euskaldunak, baziala Suiza, Alemania, eta beste nun baitekoak. Baina, bueno, lalotxare gutxio pasaren nun, igual. Bai, guretzako hasieran igual kanpoa jutea, eta hori, etxeti kurruti, xamarro kantatzea, ba, ba bueno, buzegia esan, estena juan jartzeko eta erreixo erazio in zitza egon. Gero ere bai, pues ez dakit lagun de gente zarautzea, jotzea taola eta ordun bueno, pues, kontaktuak ere bagen gen eskandinata ta san pixka vuelta hori, es ba pues beaien e, beaien lokaletan o, o beaiekin jotzea, orduan zentz horetan ere oso polita izan izantzan. Egia izan sonatzeu tipo ez dakit zein izan bezala, ba genu jiran jundia eta Europara jundia Baina bueno, guk bilatu genitu unkontaktuak, guk egin genitu kontaktuak, guk eskatu genuen konzertuak e egitea, gu mugitu ginean, esan edo guk egin. Do it e yourself! Ba. <laughs> ba, ba, ga, ga, gauza garen ikustet gertatu ziala eh, nasira batian esan genu bueno, abesti batzukin eta kanpoa jungo geha, gero jabien abestiak genitu lan esan genu, bueno, jakegoa pues, zen, grabatuko hitugu eta eraman godeu cede batian, hortikan pues, gelditzeko. Taia ke grabatu genuen, ba izango genu, munzea dateaingo deu eta tea genunes, bez diseinatuingo deu eta diseinatu genunes, bueno, akamista kategoitzugu eta. Ezantza nahi gabe, pues ya hartuta de acá un vestetalde tan ibiltzetikan. Ba, beti nola gabitzen, gauzak antolatzen ba, hortan behintzat, <risa> <risa> eskarmetu pixka badakau, gauzak antolatu eta gestionatu ta mugitu. <risa> bai, ez da, ze miren taudei ez dira, edo nolako bi pertsona Euskal Herrian, miren, zuzabiltza, pues, birgune feministan lanien hor, eta, pues, odei bebai humilitatekin, bueno, oi, beti zenekin, humilitatekin, eta bat talde hor kainerokin, pues, euskatu batu eta nibilizinen jiragiten, eta holan, baita ere, Iancerako onkomentatugun bezala ez da zuek antolatzen ta dana Argoskilaria Be kontzertuetan. konzertuetan bai horrati azkenian aurrezko urtetan izandako esperientziak asko lagundu digu eh, proiektu hontan ba zerotik hasiarren ba gauzak igual bestetamanho azkarrago azkarrago itea Baina, bueno Euskal Herriko beste edozein pertsona da bezela gea eta osea guk egin deguna ere bai osea edozeinen eskura egon daitekelatan nik Hortan insistituko nuke ez. Ezkenean ez dala gu kontaktua genitulako edo ez ezagitza aurretik ezagitzera antolatu degulako edo ezagitzain musikoa dalako. Oso, nik uste daudela baliabide pila bat aurretik ere... E, bine xauek aipatu duen, bezala ez nahizitzen azgo joratzen barkatu nire oso txoganez. Laza <risa> jauneko asuntoa <risa> da. Eta, eta, <risa> eta, eta behaiek duen, hola, no? zidean kalean kantatzen, jotzen, musika egiten da nik hori dela azkenean, bueno, musikan edo beste edozein gauzetan, uste deguna baino bazkoz balia bide gehiago daudela gaur egun gainera, E, internetakin eta dauden teknologi berriekin oso azkar ere mugitu daitezke la, gauzak, beste abiadura batean egin daitezke gauzak eta nik hori ere bueno, aprobetsatu dezakegula gure mesedera eta, ba, eta gaina, askotan, ematen du diska batatea deula esaten da nian bestakizegin deun, o sea, asken nian da zeikanta ba, grabatu genitun eta kartoi reziklatu batekin caja osatu genun, eta et, ez dala, ez diru inberzioa undirik egon, ez zer, zena Hori, lau xoxekin indaiteke, etxian indezakezu dena, eta ez da ez zer ez berezia izan. Gero, inguruan dazkaun lagunana jode, bat lako, batek marrazkiak egite ditulako, beste bate grabatzen dut lako, beste batek ez dakiz er, eta listo. Baina, okuk bueno, indaun bezala, egin indezak, eta hori da piskat e, zabaldu nahi deuna ere. Nahi duena dezakela, ez da gola itxakerik, mm. pues nahi duzuna egiteko, es, musika mundun, batez ere, digitala kontutan izan da gaur gaurregun. Da, bueno, piskat, atzera eginda edo, Zer da, otxidi farfaia? <risa> <A verse. risa> bueno, berez hauskatzen da okidi farfala, ah, vale, italianua onda. dalako, baina, bueno, jende gehienako otxidi farfalla <risa> esateu, uh, lasai? Bueno, otxidi farfaia, jokindeta faia, nahi daizuna, asmatu esak esu besteiz enbande, ezin, eta eta, bueno, berez eh, tximeletan begia esan nahi du, o esan nahi literario, literala edo, baina, Baia, bueno, nikuzte ja izen guztiak bezala, taldetako izen guztiak bezala ja gain ditzen dula fiskat. Bueno, esa naia edo eh guasi bueno, pues, e, guretzako betidanik ba begiradarena eta begirada infinituaren rollo hori gustatu zaigulako, eta ginen begiratzen beste hizkontza batzutan nola esatezan E, kontzeptu hori edo tximletan begia edo. Eta, bueno, italianos gustatu zitza egon, ba, juiztu ere orduntxe, italiar bat gure txian zeolako, kantautoria bera ere bai, eta, bueno, hasi ginen bazilatzen, eta... Eta azkenean izen hori. Bai, onartu berde uzkeras naiko kursi zona txigula. Orduan xeano bueno, pues como que no. <risa> <risa> <risa> ta Oki di Farfalla International ba, italiarra no? izango berke kursi, no? Baño bueno, guk no que Italia <risa> no ez da ba gelditzen da pixka abstraktuago igual. Ba, polita eta Polita baita ere diseinua ez dana akorde junda oso, o sea, zaindu duzue aspektu hori desde luego. Bai, si irudi, ba bueno, Irudiak inaskoiten deulan bilo, ikartelak bai eta argazki gintzan eta, eta hori nahi genuen, asieretik pixka zain dut, ba, bueno, danak estilo bat izatia edo zerbait. Eta hor, ba, Mikel Arratxe artista hundiak ba, sekulako eskua dauka, eta, eta bak sekulako favori egin digu, marrazki guztiak behak ditu eta marrazki horitatik atea dira, diseinu guztiak. Eta politak. O Oki di farfaia, letra feministak rodo nioaz jantzi eta bideaz gosatzeko egineko ekintza. <risa> <risa> ba, oso ze jarri behar genuen da. Bueno, a ber, azkenean, oza, bilok ere, ba, herri mugimenduan ibiltzegea, ni ze aski mugimendu feministan oso implikatuta, eta, eta bueno, pues, nik uste bilokon partitze begirada bat ere badala, ez? Ba, bueno, pues, askotan esatenan betaurreko more hoiek, edo feminismotik eh, begiratzea, edo gauza guztiai behintzat, e... Ba, bueno, pues, genero ariketa bate eh egitea eta ikustea, bueno, pixka pizka geio arakatzea ez zer dago norratzean edo zergatik eh gertatzen da nori. Ta bueno, ba, azpimarratu nahi genuen gutxitan esaten dalako, feminismoa askotan ere bai gutxietxia izaten dalako, e, ez dago oso oso onartua rock munduan esango nuke areta gutxiago, eh eta kasu batzutan izan dan Puskatzai edo izan naizun Puskatzai eagoa, e, bueno, rokean zentratzen naiz, punkan edo jarkorean ikustez berdinea izan dela, baina rok munduan bai izan dela, bueno, ba, emakumeak bai, baina zerbait oso zehatzetarako. Orduan, bueno, azpimarratu nahi izan genuen, egia da gaur kanta danak letra oso oso e, zuzenak ez dazkaela, zena ba, ez, bueno, batzuk... E, literarioagoak izan daitezke edo abstraktuagoak edo, baina, bueno, nik uste bilo konpartitzen degune e, bizio bat dela, ikuspegi bat e, dela eta, eta bueno, interesgarria irutuzitzea guna azpimarratzea. Ba, eta rokakustikoan apiskadator akustikuk beste taletan jotzen denetan, basaratagia bueno, edo kaineruagoa jotzen deu eta akustikoa izaten denean, igual duo formatu batean jendea gehiago pentsatzeu ba, izangoa pop edo izangoa folk edo ez da, igual beste estilo batzuk Eta egia esan gudazka kantak dia oso ximpliak, dia berez bateria bajo bateria, e, gitarra batekin jotzeko, oso igual gehiago elektrik, elektrifikauta jotzeko gabestiek dia, baina azmuare hori izan zerbait oso ximplia eitia, aldik eta ximplena, zebeti zaiatzegea gauzak asko konplikatzen eta honetan nahi genuen irutze guzailago dala zerbait itia oso ximplia eta aldiberian polita izatea. Orduan, pixkatori bilatu izan deu. Eta egain jotzen nahi akustika batekin, baina igual urrenguan joko itugu elektrika eta distorsioakin. Nikortik irakuzi dut, bajoa, bateria eta aurrera igual sartzeko asmo. Ba, igual, e baina. Bai, bai. uda, uda baino lehen uste dut izan zala hortikanein sisueten elkarrizketa Eza, bat. Ezan et, igual ingo de hurrenguan ite itugu laukontzertu ba, lagun batzuk elkartu eta bateriakin, eta gari igual iten du beste bat arpa batekin. Azkenen ez dakau ezer, ezerera bakita hola da eta ola izan berdu. Ezan et, ingo de momentua nahi deuna go sola suertatu da, eta aurrera goba badak hagu goba probatzeko ba igual beste kanta berdina jotzen, ba, beste instrumentazio batekin. Baina bera ikusiko da. Bateako da. Eta, bueno, itzaitan honen hori e feminismoa sartutako esuela orduan letrak e feminismo josia egongo dira, lehen entzun dugu guasen emendik enmaitia. Zeriburuz itzaiten du edo... Bueno, letra gu, e Zareusko lagun batena daima, no lepelde ondian ere bai. Berak poesia asko idatzi du, bueno, baita ere taldetan eta kantatu izan du, baina bueno, bere azkeneko lanean zeon poema ba da, komuneko paperean bueno, lanean. Eta, eta bueno, letrak itzeiteu, bizitzaz eta eriotzaz, eta harreman eta, eta zere bai. Askoke esan die momentutan kanta kantabate izan daitekela, Baina, bueno, nik uste dela harrema e, netaz hitz egiten duen kanta bat, eta bez, ez ziki, bizitza gora ipatzen duen e, kanta bat, ez, nahiz, eta e, sugeritu dezaken bukaeraldea biak edo daudenak bentsate hor hilingo diala, edo akatze, edo bere buruaz bestegitera zela ez. Ba, bueno, nik uste bizitzari ilusio zeltzeko kanta bada, edo bentsat horrela... Horrela interpretatu dugu, ze, kau ez dakit, iman olek nola idatziko zuen, ozertan pentsatuko zuen, bera kanta entzun zunean esan zigun, guztatu nola interpretatu genun kantatzean bidez, edo kantuaren bidez, hasi ikuste usteguk gure ze apropioa indiogula, in eta guretzako, ba, bizitzari kantatzen dion kanta, kanta bada. Seri gehiago kantatzen dio edo? Bueno, kantatzen diogu ere bai munduan aldaketari edo sistemaren aldaketari, beste lagun batekin zegun e, letra, letra batetan, inglesesko kanta, kanta baten, baita ere indarkeriari edo bueno, indarkeri zutillari, askotan igual indarkeria zexistaz ze, ze mintzatze geanean ba oso, Zea zuzenaz hitzeite e, dugu, indarkeri mota oso zuzenaz. Eta bueno, hor hitz egiten du, ba, uste temakume guztioi e, gertatu zaigun zerbaitetaz, ba, goitik bera begiratzen zaituzten e, begirada ba, bueno, seduzitzen, eta zapaltzen era berean zaitzen diene begirada hoietaz. Eta hitz egiten du era berean ere, ba, gugeok barruan dakaun e, kapazidadeaz, eta horrei aurre zaitzen daukagun gaitasunaz, ez, hori, bueno, hori beste, beste bat, beste baten beldurran inguruan ere bai, eta, eta, Dari, bueno... Edo zen gai, azkenian lan du daiteke, bueno, dezakegu, edo, suertatzen da nahu, arte suertatu dianak ala suertatu dianak, baina, bueno, beti zehiatzea begirada feminista hortatikiten, gu ala sentitze galako, Eta eta hoize baina bueno, batzu pentsatzen dute irakurtze dutenean ba, feminista, ba, oso igual letra panfletarioago batzuk edo espero dituzte, baina azkenean bitzako edosein ataletaz hitzein alda, ba bueno, feminismoan begiradatikan, datikan, saiat eguneroseo egu bizatzen saiatzegean begira da, da, dalako. Osondo, bueno, Zue salete haurtengo lehenengo konbidatuak hamen emarrok irratzaioa. Bai, bai, plazera. dago pasana, bueno, indela bihazten genuen irratzaioa, baina salete lehenengo konbidatuak hordun salete zarautzekoa, salete irugarren talde zarautzetik ekartzen dugune, eta ez da gitxi batu dizueten edo, baina hemen badeukogu emarron izeneko momentu bat, <laughs> eta zuek salete gitxiago izango eta baita ere tokatu saizu emarron momentu egitea. Eta, bueno, zer daba emarro, mm. guk amen itz batzuk botako dizuegu, ez dakit beharko duzuen papera, boligrafoa, edo zeo zer, apuntatzeko, edo zuen gauzatzu egitxeko, eta horrekin, pos, emango dizuegu pixkat denbora, gubitartan dugu dei bat, eta abesti bat egin barrigu zuen. Mm. Bai? Hora! <laughs> Eta sentzu dira hitza, pues bueno, an eta basu ditugu hemen, así que 4 izan behar diezue. Bai? Lau 4 hitz. Así que apuntao, miren. E... feminismo. Eskalmentu de gente. E... Eta improvisatu berde babesti bat. Bai, gu dizuegu denbora. Aixea. Bitartean egu dei bat eingo dugu, utzetu utz egutzen du zuen pertsona bateri. Aixea. Asi que da belkuiko duzue denbora prestatzeko. Eskalmentu ba desienta. Baiko zuela witzak? Ez, ba asfaltada. Indarkeri, indarkeri zuetia. Jo! <laughs> <laughs> Oin bai, baitu zua apuntautak gitzan miren? Ez egusu hitze gelditu diren, askenak? Hau e marron, baina gehiago da, ez? Eh? Gau, <risa> oh, eh? Osa, nahi ez dakizu zenban konstatzeza da kanta egitea. Ani, ma muzu guztiak gindu, zuek ere izango zaretea. Feminismoa zarete. eskarmentu de xente, aizea indarkeri zutilla. Kolaborasiak eskatu ditazkegu? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta disfruta goa besti honetaz. Eskiaretan. Igo estar na zurea tu verdad de areferet tu Eta, bueno, amen, laua aboeke egiten duten bitartean emarro momentua. Telefonoz bestalde lagun izostua daukagu. Entzuten diguzo lagun izostua? Ba, Oso, a ber, itxiko dutugu ateaz eda euskagu amen haue pixka <laughs> emarron natuta. A ber, bai, bai, bai, bai kaizo lagun izostua. <gazioan> <gazioan> se meus, bueno, ezagutzen ez duenari lagun izostua arraio irratean ibiltzen da, zarautzen, yeah. e, zarata zarautze irratzaioa egiten eta gaur kolaboratzaile gisa ekarri dugu, pues, alde batetik eh, pues kontatzeko a ber ze uste duzu edo ze pentsatzen duzun emakumea musikan egoeraren ikusten duzun. Ba, Josefa galdera, bizkaiko oso oso oso zabala, eh, baina Oro. <gazioan> <gazioan> Baño. Baina... Hori botata ocurritzen saizuna. Ba, hemen inguruan behintzat, esango nuke gehozta, hobeto, hobenta gehozta jende gehoz parte hartzen nahi, parte hartzen nahi dala. Naiztako, ba, buetak iregu, beti kompanatze dute bai, oza, gu asko biran ibiltzea kanpoan eta horrela eta campuan egoten dian konzertuak, ba, bai antolakontza aldetik kan, ba, ekipo eta musikaria da. Ba igual ba, es o indican beste herrialde batzu bezala. Nik gustatzen da jende gehiho o emako me hartze, parte hartzen, nahi da la ba musika mundutal, no? Es bakarrikan musika itan ba bai zuela beraz egin. edo kontzertuak antolatzen edo edo irratzaioak egiten, ezbait. No, no. Ordune optimista ikusten du Ba, optimista ni uste beti verdad la, eh? Baino, beti dago betzia noski, baina ni usted, bai zeintzat. Ohezagite, güentzat hemen gure inguruan dere hola, hola. sentitze, o, eta gaur hor da kaso hor okide farfalleako daude eta hemen guri sarautzen da ibiltzengean ingun hontan. Ni ustelke dio ta gente que yo olaba de Villa, de más que eta Ba, bai, ni usted, naiko positibona i soreken. Oso, ondo. Eta, bueno, bigarren marroia jarri genizuna, izan zean talde bat esatea, ez, edo proposatzea talde bat, minimo emakume bat egon beharra, eta, bueno, zein da proposatzen digusun taldea? Ba, bueno, nora esan txenea den kanpokoa izan bertun, aukeratuet norueako talde bat, laiz bat, how to life, izan aguna, eta, berez, gaur egun ez du egotzen, baina da, hori, laroita margarren amarkagako talde bat, Ba nahi adibidez ikaragari markatu itena eta bertan ba, bueno, abezlaria emakumezkoa da eta da talde bat mo, jarkoria da baina ora, oso bat virtu oso batzu musik aldetikana bai eta eta bat guztatzea zeiten e, batalde bat Oso, hor no, ba, du nentzu ingo dugu taldea, ez? Horri da. Oste dut bestia dala bat how to life it da Eta eh, bon, hori taldea eta bestia da Washington Bullets, sokerrez banao. Bale, hor jarriko dugu ta mil gati, eta mila esker pues, gurekoin kolaboratzea Eta ondo segi eta jarraituko dugu bebai arraio irratian zarata eta zara utzi irratzaioa entzuten. Vale, ba. Ondo Carri segi eta zorionak e, sortxugarren urte urrena zuri bebai. Horri da, horri da, eskerrik asko. Ja, ba. Venga, jo <haz> No sé, estudiador basado de Tepres. ¿Presortik? ¿Vale? Es Carmen tú. jente eman diguta feminismoa. Indargeria zutia identifikatzeko aukera aizea. Feminismo feminismo netatik, Aizea botazak herrimoa Iola errraia gaindea Ila erratean Ilaia Irola irrata Aizeaa Aizea haia Aea haiea <risa> <risa> <risa> bueno, uh, eskerza, eh? <risa> gole, momentua, <risa> bueno, bueno no como y eh? es que salva eso de, eh. Ahora tengo lereme más rompamiento Bueno, daixano remesterago, ¿eh? Es es pasa de, pasa de. No, no. Es que regasco. Está bueno, jarraituko dugu gure elkarrisketekin. Ba, hori egon gara Zarautzeko lagun ihostuarekin hor risketan eta berarien diogu galdera. Jaz dago, baiago. Jaz dago, jaz dago, <laughs> jaz dago. Ba, igual entzuten nahi da. Igual, aber, aber, <laughs> Eta, bueno, berari galdetu diogu, eh? Zeran ikusten zuen emakumea eta musika negoera, pos, eta ber, zuek ze pentsatzen zuen, emakumea musika gai horriburuz. Boa, nik uste dela oso oso zabala egia esan. Eta... Nik daukaten hausnarketa edo inda da, igual es, bueno, estena edo espazio zehatzago batzuna ez detezagutzen gehiagietz rap edo hiphop mundua e, ez detezagutzen ere ez gehiagietz popean o folkean o, bueno, usteetor presentzi, emakume presentzi desiente da hola eta Baina bueno, ez dut ausnarketa hori behintzat egin. Nik nire hausnarketa zentratu ez gehio inguruan dakaten e, espazio horietan, ba, bale, nosaten una roka, punka edo jarkorean e, mundua, ez ez ere asko, baina bueno, horta, horta gerturatu naiz gehien. Eta egia esan nik bueno, nik eta huztet askoek nahiko genuna, baina dexente gutxio daola presentzia bai, presentzia zitze egiten badegu, bai, e, os bai, abesten, edo instrumentu bat jotzen, edo teknikari lanetan, edo publikoan, edo, bueno, ustete nahi baino gutxillo da hola. Baina egia da ere bai, ba, azkeneko urtetan ez dakitan nik atentzio gehiago jarri dio dalako, seguramente bai, edo espero konuke behintzat, baina izatea, baina, Ikustet, kriston mugimendu pila daudela momentu honetan. Bai, e, Euskal Herrian esaterako, bai, Marrokeko proiektu guztia abian jarri izan, e, beste proiektu batzuk ere egondia, gehiago da gutxilo guztatu, ba, bueno, zuloak ere ostetor da hola, eta eta bueno, ere bere ausnarketa propioa behintzate botatzezun. Iaz harautzen maiatzan, me antolatu genun, eta horrelako dinamika pila pila bat e, ezagutu ditut nik azkeneko urteetan bai Euskal Herrian eta bai estatu espainolean estatu espainolean egin dira horrelako jardunaldiak bai Barcelona inguruan bai Zaragozaan bai Valenciakoan bai Santanderren e, fanzin pila bat e, daude musikarekin e, lotuta musika eta feminismoa uztartzen uztartzen dituztenak e, Ez dakit, degia esan, azkeneko hilabete hauetan nik ba, mugimendu asko askoz gehioz omatuet. Eta horrek bultzatzen du, pues, emakume talde gehiago egotera, emakume gehiok e, parte, parte hartzera. ni animatu nitzan, ba, bereziki hausnarketa hortatik, hau da, oza, askotan ukatu itzen zaigula ere mu publikoa, eta hartu inbergen nula, eta behitu ondo do gaizki egin, ba, behintzatin, eta dizfrutau, eta ondo pasa, eta hortik, Ba, ba, ni bezala guztet emakume pila bat daudela ere. Bai, lagun batek behin esatezin eske emakume danak, emakume beti ondo kantatu behar duela, ez? Eta ez dago, emakume gutxi daude, ba, normal kantauta edo gaizki kantauta ateatzen dianak e, kantatzera, ez? Ba, bueno, nire egitako, eh? egitako bat nek. Ba, disultatzea ateatzegean oietakoak. Eta garen guztetak aukerak, aukerak ematia, garen zarautzen berzio gau antolatzen de urtian behin, Eta hor, e, ba, bueno, instrumentu batzu batzuk ditugu hilabete batean, jendeak saiatu alizateko, eta jende askok lehenengo aldiz hor saiatzen da, ba, bueno, kanta bat ikasten du gitarrakin, edo baxoak enlokesea, eta animatzen da taula gaine jotzea hor Ikusi da, ukera hori danien, eskapila bat animatu diala, batzuk ero hortikan taldiak sortu dituzte oa nahi dia taldiak sortzen, eta... Eta espazio batean aukera maten dezunean edo kontzertuak antolatzean en, Fijatzen basea beti emakumeak parte hartze duten taldiak eramaten eta espazio hori hortan biskade emakumean presentzia unditzen Gero asko nabaritzen dela, e, jendeak, ose, emakume pilla batei errasten dugu zaila Ah, nik ere zerratik ez detingo Eta jende pila animatzen da, eta zara utzeko adibide eta, bueno, gaztetxian espazio hortan saiatu izan geha hori lan eta eta emaitzak ematen nahi da, eta jende pila bat, neska pila bat ari dian taldeak usatzea edo musika jotzea. Nik hor bai, dokat irakurritasen zarautzen e, emakumea dausen taldea dausenean, kartelenetan eta jartzen duzuela emakume taldea dala ez da, pixka? Ba, izaiatzen geha beti markatzen. Ba, da hau beti bueno, betiko bueno, kontraesan hori edo ez azpimarratzearena edo ez azpimarratzea, edo, ez azpimarratzea. E, justu zara eta zarautzeko e, irratxa jokuakin inguruan ere Egon ginean, da behaiek esatezuen, ez, momentu baten, ba ez ba ez zu jartzen emakumeak ez goazela eta jartzen duenean aldiz ba jute gehala. Ez, nik uste identifikazio kontua dala azkenean ere bai. Eta usten pues, zoritxarrez oa indik momentu hortan gaudela. Azpimarratzen, ba, horregatik ere beha, egiten programa hau, ez, bizibilizazio bat oa indik beharrezkoa beha beha delako eta ikustarazte horrekin sortzen da normaltasuna, baina esken normalizazio batera ez geha iritziko, diskriminazio bat da hon bitartean eta jendartean egiturazko diskriminazio bada. Ordun, osea musika es da, musika edo punka edo gaztetxe bat ez da hortik abstraitzen den egoera bat edo espazio bat. Berdin berdin reproduzitu ditzakegu diskriminazioiek ez badegu kontutan hartzen, ez badiego atentzio berezi jartzen. Ordun noretzako azpimarratzea, atentzioa jartzea, neurriak hartzea Jendea gustoa egonda dind saiakera egitea, saiakera egitean emakume taldeak bilatzen, e, eskina femenina edo e, Marrok edo Mefeste edo Olako ekimenak sortzen, hitze saidalala oaindik beharrezkoa eta asko bultzatuko dutenak emakumeon parte hartzela eta irauliko dutenak ere bai, escena orokorrean, musika escena orokorrean dauden botere harremanak, dauden ereduak, dauden emakume gizon ereduak eta, eta... Desde logo, zarautzen, e, itzen duzuen lana, seuronik, bere emoten ari dau, zagizela, nesan oinitza, es? Bai, fruituak. Bere fruituak, zarautzen, horrenbeste e, metro karratu gitzitan, topatu ezak egu pilo bat emakumeet, aldetan edo, es? Amensabete zuek, daus portortak lito, e, mormore pasan urtan eurki genitun, arrutiko intxaurrak, bebai, e, aurrekoan esan zuten perlako koskola, ez dakito sorbesen. Eta bueno, seguru pesteren pues, beste hor egongo dana, baina herri txikia izateko nahiko emakume, ez? Konparatu Euskal Herrian dagoenarekin, osea herri baterako. Bai, ikuste dela ere bai, da un cultura musikalagatik sarautzen oso oso da sentzu horretan, kulturalki ta musikalki ni, ni ez naiz bertakoa, Iruinan jaiotakoa naiz da, egi esan flipa ite horrekin. Osea sarautzen zenbat talde dauden, zenbat eh bueno, ez dakit, sortzeko ze kapasitate Da on ere bai, baina bueno, egia da guzti horretan emakumeak presentzia handialakaela eta eta azkeneko urteetan hori handitzen juntala. seguruenik bertsio gau eta gau hau eta gero, ba igual beste talderen bat sortuko da edo beintzat elkartzen jarraituko du emakume batzuk Ba, bueno, biltzen eta musika egiten ez dakit no oholtzaratuko dian egunen baten edo ez, baina baina pentsateta animatuko diala. Mefesten festenadi de zingenun da nei asko gustau hitzaidan, ba jam sessionantzeko bat montatzea, bueno, jam sesion edo e, pos, nik ez dakit bateria jotzen da, bateri bateran aurrean jarri ta bi ritmo ikaste dituzu eta txeasoaz, batetik besteako irriparrearekin, hor sea kapasa izan naiz, ez, beh, horren beh, bitxorraro hori ikustenunean ez, ez dakit, ezintzan kapasa ikusten da rainbeitu barri, beh, bi ritmo ikasi ditut edo hiru akorde ikasi ditut eta horrekin poz bat egin daiteke, zenbat kanta famoso dauden bi akorde bakarri daskaena, ba beitu, ez dakit bat batean ikusten duzu gaitasun hori ere gon daiteke zure barruan eta eta ateratzen saiatzea. Primera, eta zuen zenun, espero dugu emakun gehiago ateratzea, eta bueno, oki di farfaiari eta eskina femeinako lagunei gaurkoz agure esan behar diegu, eta zero beto, pues, e, oki di farfaian abesti batekin, eta bueno, igual esan godi gu gure entzulei, noiz da... Hori berzinoi gaua, animatzen bada, joateko ikustera, taratzen ba, mozitzen dana? Azaroaren hogeita marrean izango da, arratxaldeko ba, sortzira kaldean hasita, ze talde asko asko apuntatzen dira, eta orduun ba ia goizeko zeirak arte, hor kanta bat eta beste bat entzuna, aurten ez dakigu, ze bueno, data saldatu dugu, eta nola obretan ibiligean daola gaztetxian ba, Ba berres, espero ezagun beste urtetan bezain ondo ateratzea, baina bueno, animatu bai kantak prestatzera, jotera porque momentoan azaldu ere, seguramente tarte bat ingo dizuegula. Así animatu zaitez. Primeran, eta bueno, espero dugu Leicester-be bai gurean neukitzea poto ostaklitosko neskak eta beraiekin igual gehi osakonduko dugun mef esteriburus eta jarraituko dugu ba hitz egiten. Ta eserbari se joko duzue. Bueno, kantau atzoko egunak deitzea, eta lehenokomentatze genuen bezala, ba, indarkerian, zuteian inguruan. Zanba. Primera, hau reba. Kalera irten orduko, pa luar docam anche ikas ezaito deriran ezaguna Reflejo húngara y pena zaitut eta zu buruan makurtu duzu gaur begietara begiratu zaitut eta zu buelta eman dezu ez da batzoko egunik memoriaan Beldurra alzara. Beldurra alzara. Beldurra alzara. Beldurra alzara. Beldurra alzara. Ez asko.